19. fejezet Az apák öröksége Amikor Jane rádöbbent, hogy az őserdőnek ez a különös teremtménye, aki kimentette a majom karmai közül, most a saját fogjaként hurcolja magával, kétségbe esettebb próbál szabadulni. Válaszul a férfi, aki oly könnyedén tartotta erős karjaiba, mint egy újszülött csecsemőt, épp csak egy kicsit jobban magához szorította. Így azután a lány hamarosan felhagyott a hiába való erőlködéssel. Nem moccant többé. Félig lehúnt alól figyelte a férfi arcát, aki a sűrű bozotba is könnyedén lépkedve vitte magával. Különlegesen szép arcot látott. Az erőteljes férfias harcnak azt a tökéletes típusát, amelyen sem a kicsapongás, sem a durva vagy alantas szenvedélyek nem hagyták rajta pusztító nyomaikat. Mert Tarzan úgy ölt, ahogy a vadászok. szemtelenül. Amikor gyűlöletből cselekedett, akkor sem az önpusztító alattomos gyűlölet vezette. Amikor Tarzan ölt, sokkal gyorsabban ült mosoly, mint harag az arcán. Márpedig a mosolygás a szépség alapja. Egy különleges dolgot vett észre a lány, amikor Tarzant terkoznak neki rontani látta. Azt az vörös forradást a homlokán, amely a bal szeme fölött kezdődött, és egészen a hajáig húzódott de most, hogy alaposan szeményre vette vonásait, úgy látta, hogy ez is eltűnt. Korábbi helyét csak egy vékony fehér csík jelzi. Hogy a lány megnyugodott, Tarzan is engedett kisék sék szorításából. Egyszer lepillantott a lányra. Mosolyogva a tekintetét kereste. jane le kellett hunnia a szemét, akkora hatással volt rá a férfi szép, megnyerő arca. Tarzan hamarosan felúrott a fák ágai közé. Jane, aki előbb azon csodálkozott, hogy nem fél, lassanként kezdett rájönni, hogy sok tekintetben egész életében nem érezte magát még ekkora biztonságban. Amikor még mindig lehúnyt szemmel, a jövőjén kezdett tűnődni, és a feltóduló, eleven képzetektől jeges félelem kerítette hatalmába, elég volt felemelni a szempilláit. Ránézett arra a fölébe hajóló nemes arcra, és minden aggodalma egyszeriben foszlott. Nem, ez az ember soha se tudná bántani. Ez szilárd meggyőződésévé vált, mihelyes ráébredt, hogy ezek a finom vonások és őszinte bátor szemek csak is lovagias lélektükrei lehetnek. Egyre tovább is tovább haladtak a gén számára egybefüggő zöld tömegnek tetsző növénytengeren keresztül. Csak néha néha súrolta a lány testét egy-egy ág pedig alul és fölül, elől és hátul más sem látott a szem, mint a kibogozhatatlanul egymásba kapaszkodó ágak és indák egybefüggő tömegét. Miközben kitartóan haladt tovább, Tarzan elméjét számtalan különös, újfajta gondolat kötötte le. Olyan probléma eré került, amelyhez foghatóval idáig még nem találkozott. Inkább érezte, mint sem logikusan kikövetkeztethette, hogy ezt most ember, nem pedig majom módjára kell megoldania. A könnyed mozgás a fák középmagaságainak ösvényén, mert hogy többnyire ezt az utat választotta, nagyban hozzásegítette ahhoz, hogy a hirtelen fellobban szerelem első, vad, szenvedélyes lángja valamelyest megcsendesedjék a lelkében. Egyszer csak észrevette, hogy azon tűnődik, milyen sorsra jutott volna a lány, ha nem mentette volna ki terkosz karmai közül. Tudta, hogy a majom miért nem ölte meg, és akkor elkezdte a saját szándékait összehasonlítgatni terkoszéval. Igaz, gondolta, a dzsungel rendeltetése az, hogy a hím erőszakkal szerezzen párt magának. Csak hát megengedheti-e magának Tarzan, hogy az állatok törvénye vezesse tetteiben? Vajon mikért cselekszenek az emberek? Zavarba jött. Ezt bizony nem tudta. Jó lenne, ha megkérdezhetné a lánytól, gondolta, és akkor eszébe jutott, hogy az már válaszolt neki. Bár az is igaz, ezt követően hasztalan küzdött, hogy kiszabaduljon a karjaiból. És el is taszította magától. Közben célhoz értek. Tarzan karjába könnyedén leugrott annak a kör alakú tisztásnak a fűvére, ahol az óriás majmok tanácskozásaikat tartották, és a Dumdum -dum ünnep vad orgiája alkalmával szertartásos táncaikat járták. Jó néhány mérföldet megtettek már, de még mindig csak korai délután volt. Az amfiteátrum a környező fák lombjain átszűrődő napsugarak tompa fényében fürdött. A puha és hűvös pázsit hívogatóan intett feléjük. A dzsungel ezerni zaja most egész távolinak tűnt. Elmosódott hangok halk zsongásává csendesedett. Úgy erősödött fel és halt el, mint a távoli hullámverés zaja egy tengerparton. Állomszerű békesség töltött el Jaint, amikor Tarzan letette. Teste belesüppett a puha fűbe. Amikor pedig felpillantott az előtte álló férfi délceg alakjára. Ehhez még a tökéletes biztonság különös érzése is társult. Miközben félig lehúny pillái alól figyelte a férfit, Tarzan átvágott a kis kör alakú tisztáson. A túloldalt emelkedő fák felé tartott. A lány figyelmét nem került el tartásának méltóság teljes kecsessége, pompás alakjának tökéletes arányossága, széles vállai fölött emelkedő szép formájú fejének nyugodt tartása. Micsoda tökéletes ember példány! Ilyen istenű külső nem takarhat alantas, vagy a legkevésbé is kegyetlen lelket, gondolta a lány. Mióta Isten a maga képére és hasonlatosságára megteremtette az első embert, nem élt még a földön ilyen férfi. Tarzan egyetlen szökkenéssel eltűnt a fák ágai között. Jane-nek fogalma sem volt, hová mehetett. Csak nem hagyta ott sorsára egyedül a dzsungel közepén. Idegesen nézett körül. Minden egyes úszőnövény és bokor egyszeribe hatalmas és rettenetes fenevadag búvó helyének tűnt. Mind lesben álltak és arra vártak, hogy a gyenge testébe mélyeztessék villogó fogaikat. Minden zajban lopakodva közeledő, hajlékony testű és ártószándékú állatok ne szétvélte hallani. Mennyire megváltozott minden, hogy magára maradt. A rémült lány óráknak tűnő perceken át pattanásig feszült idegekkel ült a helyén. Egyre azt várta, hogy a meglapuló fenevad mikor szállja el magát az ugrásra és vet véget gyötrelmes rettegésének. Szinte már imádkozott is a megváltást hozó fogakért, azért, hogy elveszítse eszméletét és ne érezze többé ezt a kínzó félelmet. Hirtelen Halknest hallotta háta mögött. Nagyot sikítva talpra ugrott, hogy szembenézzen végzetével. Tarzan álltott. Nagy halom éret édes gyümölcsöt tartott a karjában. Jane megszédült. Bizonyára el is esett volna, ha terhét földre dobva Tarzan a nem kapja. A lány nem vesztette el az eszméletét, csak szorosan belekapaszkodott a férfiba. Borzongott és egész testébe reszketett, mint egy megrémült őzike. Tarzan a dzsungel fia megsimogatta Jane sejmes haját. Úgy próbálta vigasztalni és nyugtatgatni, ahogyan kala annak idején őt. Aztán gyengéden a lány homrokára szorította az ajkát. Az pedig nem mozdult. Lehúnyta a szemét és sóhajtott. Nem tudott számot adni magának az érzéseiről. Nem is igen volt kedve hozzá. Megelégedett azzal, hogy biztonságban érzi magát az erős karok között. A jövőt a sorsra bízta. Az elmúlt néhány óra ugyanis meggyőzte arról, hogy jobban megbízhat ebben a különös vad erdei teremtményben, mint az általa ismert félfiak legtöbbében. Miközben arra gondolt, hogy milyen furcsa dolog is ez, lassan ráébredt, hogy talán valami mást is megismert időközben, amiben eddig még nem volt része. A szerelmet. Eltűnődött ezen, majd elmosolyodott. Még mindig mosolyogva gyengéden eltolta magától tarzant. Kedvesen nincselkedő szemmel nézett rá, ami végképp elbűvölően szépítette az arcát. A földön lévő gyümölcsre mutatott, és leült az szabású majmok agyak dobjának szélére. Az éjség kezdte nagyon követelni a maga jogait. Tarzan gyorsan összeszedte a gyümölcsöt, odavitte és a lány lábai elé helyezte. Aztán leült ő is a dobra, és késével felnyitotta, elkészítette neki a különböző gyümölcsöket. Csendben eszegettek egymás mellett. Néha titokban egy-egy pillantást vetettek a másikra. Végül James vidám nevetésben tört ki, és Tarzan is vele nevetett. Bár csak tudna angolul, mondta a lány. Tarzan a fejét rázta. Túláradóan szomorú, reménytelen vágyakozást látszott mindeddig mosolygós szemében. Ezután Jane franciául próbált szólni hozzá, aztán meg németül. De az utóbbi nyelven tett szárnyaszeget kísérleten nevetnie kellett. Na mindegy, mondta aztán angolul. Körülbelül ugyanúgy érti, amit németül mondok, mint a berliniek annak idején. Tarzan már régen eldöntötte, hogy mit évő legyen. Volt ideje mindazt emlékezetébe idézni, amit a férfiak és nők egymás közötti szokásairól olvasott a kunyhóba lévő könyvekben. Azt fogja tenni, határozta el, amit a könyvbéli férfiak tennének az ő helyében. Ismét felállt. A fák felé indult, de előbb kézzel lábbal mutogatva megpróbálta elmagyarázni, hogy hamarosan visszajön. Jim megértette, és nem félt ezután sem, hogy ő eltávozott. Csak a magány lett rajta újra, míg vágyakozó szemmel figyelte azt a helyet, ahol Tarzan eltűnt. Várta, hogy visszajöjjön. Miként az előbb, most is a háta mögül hallatszó Halknesz figyelmeztette a visszatértére. Megfordult, és azt látta, hogy a férfi egy nyalábgalja akarjaiba lépd el felé a tisztás fűvén. Tarzan ismét a dzsungelbe ment. Pár perc múlva egy őre való puha fűvel és páfránnyal jelent meg. Még kétszer fordult, és végül egész halmot hordott össze a tisztáson. A páfrányból és a fűből a földön szétterítve puha, sima ágyat készített. Fölötte pedig ágat támasztott egymáshoz, hogy középpen néhány láb magasságban érjenek össze. Ezekre vastag rétegben hatalmas vadbegónia leveleket terített, majd újabb ágak és újabb levélétegek következtek. Végül egyik oldalról teljesen befette az általa épített kis lombkunyhót. Ezután újra mindketten leültek az agyagdob szélére. Megpróbáltak jelbeszéd útján szót érteni egymással. Jim már hosszabb ideje álmélkodva figyelte a Tarzan nyakába függő gyémántokkal kirakott pompás medáljönt. Most rámutatott. Tarzan pedig levette és átnyújtotta neki a formás kis ékszert. A lány látta, hogy ügyes kézműves munkája, hogy a gyémántok szikrázó fényűek és a foglalatba illesztésük tökéletes, de a csiszolásuk elárulta, hogy régebbi időkből származnak. Azt is észrevette, hogy a medálion kinyitható és a rejtett kis gombocskát megnyomva valóban azt tapasztalta, hogy az égszer felső lapja felpattam. Belül mindkét részben egy-egy elefáncsont miniatűr vált láthatóvá. Az egyik gyönyörű nőt ábrázolt, a másik pedig akár a mellette ülő férfi képmása is lehetett volna, eltekintve az arckifejezésében megmutatkozó finom, alig-alig meghatározható kis különbségektől. Tarzanra pillantott. Látta, hogy a férfi döbbenten bámulja a miniatűröket. Kezét a medálionért nyújtotta. Elvette a lánytól, majd a meglepetés és a hirtelen támadt érdeklődés félre ismerhetetlen jelével az arcán szemügyre vette a két képmást. Viselkedése egyértelműen elárulta, hogy sohasem látta még őket. Fogalma sem volt arról, hogy a medáljon kinyitható. Ez a körülmény arra indította, hogy további társalgásokba bocsátkozzék. Minden képzelő erejét latba vetve megpróbálta kitalálni. Mi módon kerülhetett ez a gyönyörű égszer ennek a vad és barbár teremtménynek a birtokába? Még ennél is izgalmasabb rejtély volt a benne lévő képmás, amely a testvérét, vagy, és ez még valószínűbbnek látszott, az apját is ábrázolhatta. Tarzan még mindig mereven bámulta a két arcképet, majd kisvártatva levette tegezét a válláról. A nyilveszőket a földre rakva benyúlt a zsákformájú tokba, amelynek fenekéről egy többszörösen puha levelekbe csavart és hosszú fűszálakkal átkötött lapos tárgyat vett elő. Óvatosan bontogatni kezdte. Egyik levelet a másik után fejtette le róla, és végül egy fényképet tartotta kezében. A medálionban lévő férfi kép másra mutatva udatta a fényképet jane -nek. Mellé tartotta a nyitott ékszert. A fényképet megpillantva a lány zavarodottsága csak fokozódott. Nyilvánvaló volt, hogy ugyanazt a férfi tábrázója, akinek a képmása a medálionban látható a gyönyörű fiatal nőjé mellett. Tarzan zavart megrökönyödéssel nézett a lányra, amikor az felpillantott rá. Úgy tűnt, mint a kimondatlanul is valamilyen kérdés formálódott volna ajkain. A lánya fényképre mutatott, aztán a miniatűre, végül pedig rá. Jelezte, hogy azt gondolja, a két kép már sorra készült. Tarzan csak a fejét rázta aztán a széles vállát és elvette a lánytól a fényképet. Újra gondosan becsavargatta a levelekbe, majd visszatette tegezének aljára. Néhány pillanatig csendben ült, szemét a földre szegezte. Jim pedig egyre a kezében tartotta, ide-oda forgatta a kis medalliont. Valami további jelet keresett rajta, ami kezébe adhatja a kulcsot az eredeti tulajdonos kilétét illetően. Végül igen egyszerű magyarázat jutott az eszébe. A medálion egykor Lord greystock volt, a két miniatűr pedig Róla és Lady alice készült. Ez a vadember pedig egyszerűen megtalálta a tengerparti kunyhóba. Ó, de bolond volt, hogy erre a megoldásra nem gondolt eddig. A Lord Greystock és eme erdei isten közti szembeszökő hasonlóságot azonban végképp nem tudta megmagyarázni. Nincs is abba semmi különös, ha meg se fordul a fejébe, hogy ez a vad ember egy igazi angol főnemes lehet. Tarzan végül felpillantott. Figyelni kezdte a medáliont vizsgálgató lányt. Hogy az égszerbe lévő két arc mit jelent, azt nem tudta megfejteni. De a mellette ülő fiatal, eleven teremtés arcáról nem volt nehéz leolvasni az érdeklődést és elragadtatást. A lány észrevette, hogy a másik figyeli. Azt gondolta, hogy szeretné visszakapni az égszert. Feléje nyújtotta. Tarzan elvette tőle, és két kezébe fogva a láncot Jane nyakába akasztotta. Elmosolyodott, amikor látta, hogy a váratlan ajándéktól milyen meglepett kifejezés ül ki az arcára. Jane hevesen megrázta a fejét, és le akarta venni a nyakából az aranyékszert. Tarzan nem engedte. Megfogta a lány kezét, és amikor az tovább erősködött, szorosan tartotta, hogy meggátolja a szándékában. Jane végül felhagyott a próbálkozással, és apró nevetésekkel Ajkához emelte a medáliant. Tarzan nem tudta pontosan, hogy mi a mozdulat értelme, de jól sejtette, hogy a lány ezzel jelzi, méltányolja az ajándékot. Ezért felállt, és a madá a kezébe véve, mélyen meghajolt, mint a régi idők udvaroncai, majd maga is rászorította a ajkát ugyanoda, ahova az imén Jane. Tarzon előkelően és gálánsan bókolt a lány előtt. Közben bár a legteljesebb mértékben öntudatlanul, mégis, kecsesen és méltóság teljesen viselkedett. Arisztokrata származásának jelét viselte magán a mozdulat. Az egymást váltó sok-sok generáció finom modora, meg a kecsesség öröklött ösztöne tört belőle felszínre. Kezdett egy kicsit jobban besötétedni. Újra ettek a gyümölcsből, amely egyszerre volt ételük és italuk. Majd Tarzan felállt, és jane az általa emelt kis lombsátorhoz vezetve intett neki, menjen be. Órák óta most fogta el először félelem a lányt. Tarzan észrevette, hogy elhúzódik, mintha tartana tőle. A való fénylapos együttlét teljesen megváltoztatta Tarzant. Már nem az az ember volt, aki reggel megpillantotta a felkelő napot. Az apák öröksége most egész lényében, minden gondolatába fölébe kerekedett a belé szokásoknak. A benne lakó barbár majomemberből nem vált egy csapásra csiszolt modorúri ember, de legalább ez utóbbinak az ösztönei jutottak túlsúlra egyéniségében. Iged benne a vágy, hogy kedvére tegyen a szeretetnőnek, és kedvező színben tűnjék fel előtte. Ezért aztán Tarzan, a dzsungelfia fia számára elképzelhető, egyetlen lehetséges módon adta Jane tudtára, hogy nincs mitől tartania. Kivette vadászkését a tokjából, a nyelét a lány felé nyújtva ismét intett neki, hogy menjen be a lombsátorba. A lány megértette. Elvette tőle a hosszú kést, és elhelyezkedett oda bent a puha füvön. Tarzan pedig a bejárat előtt nyúlt el a földön. Így talált rájuk másnap reggel a felkerül nap. Amikor Jane felébredt, kezdetben nem is emlékezett az előző nap, történt különös eseményekre. Hirtelen nem tudta mire vélni a szokatlan környezetet, a kis lombkunyhót, az ágyul szolgáló puha füvet és a lábánál lévő nyíláson át elétáruló teljesen ismeretlen látványt. Aztán lassanként éppen sorjába minden eszébe jutott. A helyzete, a körülményei. És akkor egyszeriben a csodálat töltötte el a szívét. A mérhetetlen hála és köszönet, hogy bár ilyen rettenetes veszedelmek között forgott mégsem esett semmi baja. A sátor kijáratához ment, Tarzant kereste. A férfi eltűnt, de ezúttal a lány nem érzett félelmet. Tudta, hogy vissza fog jönni. Sátrának bejárata előtt a megdölt fű jól mutatta azt a helyet, ahol Tarzan az éjszaka feküdt és örködött fölötte. Gén tudta. Egyedül annak a ténynek köszönhette éjszakai békés nyugodalmát, hogy ő a helyén volt. Hogyan is félhetnem, amíg a férfi a közelében van? Eltűnődött, vajon éle a földön még egy olyan lény, akinek az oldalán egy lány ekkora biztonságban érezhetné magát a vad afrikai dzsungel szívében. Még az oroszlánoktól és a párducoktól sem fél most. Felpillantva azt látta, hogy a férfi rugányos teste épp akkor húppal nekönnyedén az egyik közeli fáról. Amikor észrevette, hogy a lány rajta nyugtatja a szemét, ugyanaz az őszinte, öröntől sugárzó mosoly derítette fel arcát, amelyel már előző nap is megnyerte Jane bizalmát. Amint közeledett, a lány szíve egyre hevesebben vert. A szeme úgy csillogott, mint még soha, egyetlen férfi közelettére sem. Tarzan ismét gyümölcsöt hozott. Letette a sátor bejárata elé. Újra csak egymás mellé ültek enni. Jane azon kezdte törni a fejét, hogy mi a másiknak a terve. Visszaviszi vajon a tengerpartra, vagy itt akarja tartani. Hirtelen rádőbbent, hogy nem nyugtalanítja különösebben a dolog. Lehetséges volna, hogy akármi is lesz, nem törődik vele. Az is kezdett világossá válni a számára, hogy tökéletesen jól érzi magát, ahogy itt ül a mosolygó óriás mellett, és ízletes gyümölcsöket eszeget ebben az erdei paradicsomban, messzeben az afrikai dzsungel rejtekén. Nem értette a dolgot. Az esze szerint az lett volna természetes, ha rettenetes angodalmak marcangolják a lelkét, ha a félelem mázsás kőkén nehezedik rá, ha sötét baljós előérzetek nyomasszák. Ehelyett viszont dalolt a szíve, és ő boldogan rámosolygott a mellette ülő férfira, aki visszamosolygott rá. Amikor végeztek a reggelivel, Tarzan bement a lombsátorba, és újra magához vette kését. A lány már teljesen meg is feledkezett róla. Rájött, hogy azért, mert megfeledkezett a félelméről is, amelynek hatására egyáltalán elfogadta. Intett a lánynak, hogy kövesse. Tarzan a tisztás szélén álló fák felé indult. Erős karjába kapta jane és felugrott az ágak közé. A lány tudta, hogy visszaviszi az övéihez. Nem tudta magának megmagyarázni, hogy egyszerűen miért lett úrá úr rajta a magány és a szomorúság. Órákon keresztül mendegéltek az erdőbe. Tarzan a dzsungelfia nem sietett. Azon igyekezett, hogy minél tovább tartson a gyönyör teljes út. Ameddig csak lehet, érezhesse a nyaka köré fonódó drágakarokat. Ezért aztán jócskán eltért a déli tengerpartra vezető legrövidebb útvonalról. Jó néhány alkalommal megálltak egy-egy rövid pihenőre, bár Tarzannak erre egyáltalán nem volt szüksége. Délben pedig egy órát töltöttek egy kis patakocska partján. Szomjukat oltották és ettek. Így aztán lemenőben volt már a nap, mikor megérkeztek a tisztásra. Tarzan egy terebélyes fa mellett lehuppant a földre. Széthajtotta a magasra nőtt dzsungelfüvet, és megmutatta a kis kunyhót a lánynak. Jay megfogta a kezét. Oda akarta vezetni az apjához, hogy elmondhassa neki. Ez a férfi mentette meg a haláltól és attól, ami még annál is rosszabb, és hogy olyan gondosan vigyázott rá, ahogy csak egy anya képes a gyermekére. Ám Tarzan ismét hatalmába kerítette a vanúd állatnak az ember lakóhelye közelében érzett félénksége. Hátrát a fejét rázta. A lány egészen közel ment hozzá. Könyörgő szemmel nézett rá. Valami kép elviselhetetlennek tűnt számára a gondolat, hogy a férfi most egyedül visszamegy abban a rettenetes dzsungelbe. De ő csak a fejét rázta. Végül nagyon gyengéden magához húzta a lányt. Lehajolt, hogy megcsókolja, de előbb a szemébe nézett. Meg akarta tudni, hogy örül -e neki, vagy el akarja taszítani magától. A lány csak egy pillanatra tétovázott aztán ráébredt, szint kell vallania. Karját a férfi a köré fonta, odahúzta arcát a magájéhoz, és minden szégyenkezés nélkül megcsókolta. Szeretlek, szeretlek, suttogta. A messzi távolból elmosódott puskalövés hallatszott. Tarzan és Jane felemelte a fejét. A kunyhóból Mr. Finlander és Esmeralda lépett ki. Arról a helyről, ahol álltak, Tarzan és a lány nem láthatta a kikötőbe horgonzó két hajót. Tarzan a hangok irányába mutatott, aztán a szívére, azután újra a hangok felé. A lány megértette. A másik most elmegy. Valami azt súgta Jérnek, hogy azért, mert Tarzan úgy véli, a lány társaságához tartozók veszélyben vannak. A férfi újra megcsókolta. – Gyere vissza hozzám! – súgta a lány. – Várni fogok rád. Mindörökké. Aztán Tarzan elment. A lány megfordult, és a tisztáson át elindult a kunyhó felé. Mr. Finlander pillantotta meg elsőként. Sötétedett, és Mr. Finlander erős erővid látó volt. – Gyorsan, Esmeralda! – kiáltotta. – Helyezzük magunkat odabent biztonságba! Egy oroszlán közeleg, az Istenért! Esmeralda nem sokat vesződött azzal, hogy ellenőrizze, mit látott Mr. Finlander. Neki elég volt a rémült hang is. Mire a férfi kimondta a nevét, ő már benne is termett a kunyhóban. Magára csapta, és a keresztruddal jól bezárta az ajtót. Mr. Fillander ezért kiáltotta rémülten, hogy az Istenért, mert Esmeralda a rettentő sietségben őt is ugyanúgy kizárta, mint az egyre közeledő oroszlánt. Teljes erejéből püfölni kezdte a súlyos ajtót. Esmeralda! Esmeralda! kiáltotta elcsukló hangon. Engedjen be, felfal az oroszlán! Esmeralda azt hitte, hogy az ajtót az oroszlán döngeti, amely megpróbál betörni hozzá. Ezért aztán rendes szokásra szerint elaliadt. Mr. Finnlander rémült pillantást vetett a háta mögé. Borzalmak, borzalma! Az állat most már egészen közel volt hozzá. Megpróbált felkapaszkodni a kunyhó oldalán. Sikerült is gyorsan belekapaszkodni a zsúbtető szélébe. Pár másodpercig csimpaszkodott ott. Lábaival át, mint a macska a ruhaszárító kötélen, de a zsúbtető meglazult darabja hamarosan levált. Mr. Fillander pedig egy marék száraz fűvel versenyt repülve a fenekére potyant. Abban a pillanatban egy fontos természettudományos tétele tött az eszébe. Ha az ember halottnak tetteti magát, Mr. Fillander némiképp hézegos emlékezete szerint, az oroszlánok nem törődnek vele. Ezért aztán Mr. Fillander, ahogy lepottyant, mindjárt úgy is maradt, a halottakat utánzó kísérteties testtartásba megdermedve. Mint hogy azonban földre elséskor lába kétségbe esetten az égnek merett, halottipóza nem volt túl meggyőző. Jane eddig szeliden csodálkozó szemmel figyelte az öregul idétlenkedését. Most nem bírta tovább nevetés nélkül. Hal, buddborékoló, szagást tört elő a torkából. Azonban ez is elég volt. Mr. Fillander az oldalára fordult és körülkémre. Végre felfedezte a lány. – Jane! – kiáltotta. Jane Porter, az Istenért! Nagy nehezen feltápászkodott, és a lány felé rohant. Még mindig nem tudta elhinni, hogy ő az. Még hozzá elevenen. – Az Istenért honnan kerül elő? Hol a csudába volt? – Hogyan írgalom, Mr. Fillander? vágott szabával a lány. – Ennyi kérdést egyszerre képtelen vagyok észben tartani. – Persze, persze! – mondta Mr. Fillander. Az Istenét csak a meglepetéstől, meg a nagy örömtől, Hogy újra épségben és egészségben látom. Már szinte azt se tudom, hogy mit beszélek. Jöjjön, mesélj el szép sójába, hogy mi történt magával.